Și pe când, pe când se ruga Iisus, într-un loc, când a încetat, unul dintre ucenicii lui a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Și le-a zis, când vă rugați, ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră ceaspre ființă dăruiește-ne nouă în fiecare zi, și ne iartă nouă păcatele noastre, căci și noi ne iertăm tuturor celor ce ne greșesc nouă, și nu ne duce pe noi ispită, cine ne de ce Și a zis către ei, Cine dintre voi, având un prieten, și se va duce la el în mes de noapte și va zice, Prietene, împrumutăm trei pâini, căci a venit din cale un prieten la mine și n-am ce să-i pun înainte. Iar acela răspunzând dinăuntru să-i zică, Nu mă da de o stăneală, Acum ușa în încuiată și copiii mei sunt în pat cu mine, nu pot să mă scol să-ți dau. Zic vouă, chiar dacă sculându-se, i-a dat pentru că este prieten, dar pentru îndrăzneala lui sculându-se, îi va da cât îi trebuie. Și eu zic ceret cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, că oricine cere ea și cel ce caută găsește și celui care bate îi se va deschide. Și care tată dintre voi, dacă îi va cere fiul pâine, oare îi va da piatră? Sau dacă îi va cere pește, oare îi va da în loc de pește șarpe? Sau dacă îi va cere un ou, îi va da scorpie? Deci dacă voi răi fiind, știți să dați fiilor voștri daruri bune, cu cât mai mult tatăl vostru, cel din ceruri, va da Duh Sfânt celor care îl cer pe el, de la el. Și a scos un demon și a acelera mod. Și când a ieșit demonul, mutul a vorbit, iar mulțimile s-au minunat. Iar unii dintre ei au zis, cu Belzebul, că petenea demonilor scoate pe demoni, iar alții, ispitindu-l, cereau de la el semn din cer. Dar el, cunoscând gândurile lor, le-a zis, orice împărăție dezbinându-se în sine, se pustiește și casă peste casă cade. Și dacă satana s-a dezbinat în sine, cum va mai sta în împărăția lui? Fiindcă ziceți, Că eu scot pe demon cu Belzebul, iar dacă eu scot demoni cu Belzebul, fiii voști cu cine-i scot. De aceea ei vă vor fi judecători. Iar dacă eu cu degetul lui Dumnezeu scot pe demon, iată a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. Când cel tare și înarmat fiind își păzește curtea, avuțirile lui sunt în pace. Dar când unul mai tare decât el vine asupra lui și îl înfrânge, îi ia toate armele pe care se bizuia, iar prăzile de la el le împarte. Cel ce nu este cu mine este împotriva mea și cel ce nu adună cu mine risipește. Când Duhul cel necurat iese din om, umblă prin locuri fără apă, căutând-o și negăzind, zice, Mă voi întoarce la casa mea, de unde am ieșit și venind o află măturată și împodobită. Atunci merge și ia cu el alte șapte duhuri mai rele decât el și intrând locuiește acolo și se fac cele de pe urmă ale omului aceluia mai rele decât cele din tăi. Și când zicea el acestea o femeie din mulțime, ridicând glasul, i-a zis, Fericit este pântă cele care te-a purtat și fericit sunt sânii pe care ei subt. Iar el a zis, așa este, dar fericit sunt și cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Iar îngrămădindu-se mulțimile el a început a zice, Neamul acesta este un neam viclean, cere semn, dar semn nu îi se va da decât semnul prorocului Iona. Căci precum a fost Iona un semn pentru un inibiten, așa va fi și fiul omului semn pentru acest neam. Regina de la mează zi se va ridica la judecată cu bărbații neamului acestuia și îi va osândi, pentru că a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon și iată mai mult decât Solomon este aici. Bărbații din Ninive se vor scula la judecată cu neamul acesta și-l vor osândi, pentru că s-au păcuit la propovăduirea lui Iona și iată mai mult decât Iona este aici. Nimeni, aprinzând făclie, nu o pune în loc ascuns, nici sub obroc, ci în sfeșnic, ca aceea care intră să vadă lumina. Luminătorul trupului e ochiul tău. Când ochiul tău este curat, atunci tot trupul tău e luminat. Dar când ochiul tău e rău, atunci tot trupul tău e întunecat. Ia seama, deci, ca lumina din tine să nu fie întuneric. Așadar, dacă tot trupul tău e luminat, neavând nicio parte întunecată, luminat va fi în întregime, ca și când te luminează făclia cu strălucirea ei. Și pe când Iisus vorbea un fariseu, îl ruga să prânzească la el și intrând așezut la masă. Iar fariseul s-a mirat văzând că el nu s-a spălat înainte de masă. Și Domnul a zis către el, Acum voi, fariseilor, curățiți partea din afara paharului și a blidului, dar lăuntru vostru este plin de răpire și de viclenie. Nebunilor, oare cel ce a făcut partea din afară n-a făcut și partea cea dinăuntru? Dați mai întâi milostenie cele ce sunt înăuntru vostru și iată toate vă vor fi curate. Dar vai voi fariseilor, Că dați zeciuială din izmă și din Untariță și din toate legumele, și lăsați la o parte dreptatea și iubirea de Dumnezeu, pe acestea se cuvinea să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. Vai, vouă, fariseilor, că iubiți scaunele din față în sinagogi și închinăciunile în piețe. Vai, voă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că sunteți ca mormintele ce nu se văd și oamenii care umblă peste ele nu le știu. Și răspunzând, unul dintre învățătorii de lege a zis, Învățătorule, acestea zicând ne mustru și pe noi. Iar el a zis, Vai și voi, învățătorilor de lege, că împovărați pe oameni cu sarcin a nevoiei de purtat, iar voi nu ating, atingeți sarcinile nici cel puțin cu un deget. Vai voi, că zidiți mormintele prorocilor pe care părinții voștri i-au ucis. Așadar, Mărturiți și încuvințați faptele părinților voștri pentru că ei i-au ucis, iar voi le clădiți mormintele. De aceea și înțelepciunea lui Dumnezeu a zis, voi trimite la ei proroci și apostoli și dintre ei vor ucide și vor prigoni. Ca să se ceară de la neamul acesta sângele tuturor prorocilor care s-a vărsat de la facerea lumii, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia care a apărit între altar și templu. Adevărat, vă spun, se va cere de la neamul acesta. Vai vă învățătorilor de lege, că ați luat ceea cunoștinței, voi și vă n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intri i-ați împedicat. Iar ieșind el de acolo, cărturarii și farisei au început să-l urască groaznic și să-l silească să vorbească despre multe, și pândindu-l și căutând să prindă ceva din gura lui ca să-i găsească vină.